Закінчивши, перечитав і ще раз перечитав написане. Сьогодні мною дано по судну такий наказ. Через те, що капітан пароплава Лахтак, товариш Гагін, загинув, вважати, що я взяв на себе виконання обов'язків капітана судна з 10 вересня о 13-й годині дня. Своїм першим помічником призначаю механіка пароплава товариша Торбу. Другим помічником – призначаю боцмана Лейте. До складу машинної команди переводиться Юнга Черлак. Гідролог Запара і мисливець Вершомет включаються до складу екіпажу і перший призначається штурманом-практикантом, а другий – боцманом. По оголошується авральний стан. Усім товаришам пропоную дотримувати дисципліни і виявити максимум енергії та ініціативи, щоб зберегти пароплав який є державним майном. Виконуючий обов'язки капітана пароплава Лахтак, штурман далекого плавання – Кар. Розуміючи велику відповідальність, що лягла тепер на нього, Кар скликав загальні збори команди, де й оголосив цей наказ. Стомлена команда тихим гулом хвали застріла розпорядження. «Товариші!» – звернувся до екіпажу Кар становище наше надзвичайно серйозне. З попсованим стерном ми попали в кригу, вибратися з якої для нашого пароплава було б важко, хоч би й мали добре стерно. За першої ясної години я повинен точно визначити, в якому місці моря ми знаходимося. Тоді, користуючись із прогалин між крижинами, постараємося підійти до найближчої землі і там стати на якір. Найстрашніше для нас це небезпека попасти в крижані затиски. В такому разі крига може так здушити лахтак, що він лусне, як горіх в обценьках. А коли й не роздушить, то яка радість залишитися на волю морських течій та нестійких вітрів. Вони можуть носити нас разом із кригою і два, і три роки. Чого доброго занесе до самого полюса, щоб цього не сталося, ударними темпами ми мусимо одремонтувати стерну. Нас залишилося мало, а тому й роботи на кожного вдвоє більше. Значить більше напружуйте сили, щоб врятувати пароплав, щоб врятувати своє життя, а можливо і тих п'ятьох товаришів, які залишилися на острові уєдиненіє. Нарешті через те, що голова суднового комітету матрос Орлов і дехто з членів комітету загинули, у мене є пропозиція обрати новий судновий комітет. Це мусить бути бойовий комітет, або, як у даному разі ми можемо сказати, авральний. Такому комітетові доручимо порядкувати громадськими справами на пароплаві. Згода, подав репліку Павлюк. Вилізимо з цієї халепи от Трудольфовичу, додав безапеляційно Котовай. Соломін уже мав конкретну пропозицію, кого обрати до судкому. Васька Соломін на пароплаві відзначався тим, що ніколи не вступав у жодні дискусії, але завжди виступав з пропозиціями. Йому навіть кличку дали Васька пропозиціонер. Я хочу запропонувати, почав він, підводячи високу голову і підносячи руку, не гаяти час на балачки і обрати до судкому шелемеху, лейте та черлака. Чекай, закричали одні. Який скорий? заперечили другі. «А чого чекати?» – виступали треті на оборону Соломіна. Голосували недовго. Проти кандидатів, виставлених Соломіним, ніхто не заперечував. Лише Кок запротестував проти 17-літнього Степа Черлака, з яким був у давній незгоді. Та Кока ніхто не підтримав. Проголосували і збори оголосили розпущеними на авральну роботу по ремонту стерна. Торба виявив, що біля самого стерна у воді обірвався штур-трос, примітка, металевий канат, що з'єднує стернову машину із стерном. Звичайно, полагодити таке пошкодження можна лише за допомогою водолаза. Але водолаз-пароплава-матрос-дерев'янко загинув, а крім нього спуститись під воду не міг ніхто. На думку Торби був лише один спосіб зарадити лихові – цей спосіб полягав у тому, щоб усі вантажі з корми перенести до носового трюму. Тоді ніс пароплава зануриться у воду, а корма, навпаки, підійметься.